Я Дмитро Драга, села Великих Лучок, округ Мукачево. Я вам розкажу одну казку за давного і багатого чоловіка. Бо один чоловік мав одного сина і дуже був шиковний до майстерства. Недалеко в сусіді був один ковач. У давніх часах ковач то був великий майстер. Пішов він до ковача і каже, пане майстер, не взяли би ви мого сина вчитися за такого майстра, за ковача, як і ви? Прошу, каже, чому ні? Я возьму, буде в мене три роки і навчиться, але мусить робити, каже Газда. А де мій сін не може робити? Мій сін є такий шиковний, що він лен буде позирати і навчиться. Добрий. най буде так газдо, як і ви кажете, каже ковач. Прийшов газда до ковача і привів сина, і приніс йому один столиць, і там посадив, щоб сидів. Сидів він там і позирав на ту роботу за три роки. У три роки ковач його випустив, і він пішов до мив. Газда накупив йому всяку серцяму, яку до ковачства потрібно, желізо, і тоді почав сон ковати. Звідачце його отець, що буде сене правити? А буду правити фейсу. Добрий пр роби. Начав робити фейсу, б'є, але отець відець його, що то йомуся не вдає. Каже отець, сене, не буде то фейса. Ну, не буде фейса, буде клепач. Říká, oteď, robeď dále, robeď. Říká, starý, nebude z toho sunet klepač. No, ti nebude, to bude babka. Robit dále, starý pozerať. Nebude z toho sunet babka. No, ti nebude babka. A bude šilo. Nebude šilo. A bude. Igla, vidím starý, što vindy i, štokinty, i nebyla.